Capitolul 16 Eliberarea poporului Israel din robie. Copiii lui Israel respectaseră îndrumările date de Dumnezeu și în timp ce îngerul morții trecea din casă în casă printre egipteni, ei erau pregătiți cu toții pentru călătorie și așteptau ca împăratul cel răzvrătit și mai marii lui să-i îndemne să plece. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întîinescuș din țara Egiptului. De la întâiul născut al faraonului care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipet în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. Luați-vă și oile și boii, cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-mă.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 Și astfel au jefuit pe egipteni. Domnul i-a descoperit lui Avram lucrul acesta cu 400 de ani înainte de a se împlini. Și domnul a zis lui Avram, Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Geneza, capitolul 15, cu 13 și 14. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Copiii lui Israel au ieșit din Egipt împreună cu toate proprietățile lor, care nu i-au aparținut faraonului, pentru că nu i le vânduseră niciodată. Iacov și fiii lui au venit cu turmele și cirezile lor în Egipt. Copiii lui Israel ajunseseră nespus de numeroși iar turmele și cirezile lor se înmulțiseră mult. Dumnezeu îi judecase pe egipteni, trimițând peste ei plăgile și făcându-i să-i grăbească pe Israeliți să iasă din Egipt cu tot ce aveau. După ce a lăsat faraonul pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, că ce a zis Dumnezeu? S-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Mara Roșie. Copiii lui Israel au ieșit în din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiul lui Israel să jure zicând, Când vă va cerceta Dumnezeu să luați cu voi oasele mele de aici. Stâlpul de foc Au plecat din Sucot și au tăbărut la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Domnul a știut că filistenii nu vor fi de acord să-i lase să treacă prin țara lor. Ei aveau să spună despre israeliți. Au furat de la stăpânilor lor din Egipt. Ca urmare, filistenii ar fi luptat contra lor. Așadar, prin faptul că i-a condus prin mare, Dumnezeu s-a arătat a fi atât un Dumnezeu milos, cât și un Dumnezeu înțelept. Domnul i-a spus lui Moise că faraonul îi va urmări și l-a îndrumat exact la locul unde trebuia să-și așeze tabăra, lângă mare. Dumnezeu i-a zis lui Moise că el va fi onorat înaintea faraonului și a întregii lui oștiri. După ce evrei se îndepărtaseră la o distanță de câteva zile de Egipt, egiptenii i-au spus faraonului că aceștia fugiseră și că nu se vor mai întoarce niciodată să-i slujească. Atunci le-a părut rău că le îngăduiseră să plece din Egipt. Pentru ei era o pierdere foarte mare să fie lipsiți de slujirea izraeliților, și au regretat că fusese de acord să-i lase să plece. În ciuda tuturor suferințelor pe care le suportaseră din cauza judecăților lui Dumnezeu, ei erau atât de împietriți de răzvrătirea lor continuă, încât au hotărât să-i urmărească pe copiii lui Israel și să-i aducă înapoi cu forța în Egipt. Împăratul a luat o armată foarte numeroasă și șase sute de care și i-a urmărit ajungându-i din urmă pe când se aflau lângă mare. Faraonul se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise, Nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce n ai făcut de n ai scos din Egipt? nu spuneam noi în Egipt? Lasă-ne să slujim ca rob egiptenilor căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Moise a răspuns poporului. Nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia, pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Cât de curând și-au pierdut izraeliții încrederea în Dumnezeu. Ei fuseseră martori la toate judecățile aduse asupra Egiptului pentru a-l constrânge pe împărat să-i lase să plece. Dar când încrederea lor în Dumnezeu a fost pusă la încercare, ei au murmurat, în ciuda faptului că văzuseră dovezile atât de mari ale puterii sale, care se manifestase în eliberarea lor minunată. În loc de a se încrede în Dumnezeu în vreme de nevoie, ei au murmurat împotriva credinciosului Moise, amintindu-i de cuvintele lor pline de necredință pe care le rostiseră în Egipt. Ei l-au acuzat ca fiind cauza tuturor suferințelor lor. El i-a încurajat să se încreadă în Dumnezeu și să nu-și exprime necredința, pentru că vor vedea ce va face Domnul pentru ei. Moise a strigat stăruitor către Domnul, rugându-l să salveze poporul său ales. Eliberarea de la Marea Roșie Domnul a zis lui Moise, ce rostau strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despico, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Dumnezeu voia ca Moise să înțeleagă faptul că el va lucra pentru poporul său, că însăși nevoia lor va fi ocazia sa de a se manifesta. După ce aveau să înainteze cât puteau de mult, Moise trebuia să indemne îndemne să continue pentru că el urma să folosească toiagul pe care îl dăduse Dumnezeu pentru a despica apele. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și faraonul și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt domnul când faraonul, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe o parte, era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Egiptenii nu au putut să-i vadă pe evrei, deoarece în fața lor se afla un nor foarte întunecos. Dar același nor era plin de lumină pentru Israel. Dumnezeu și-a manifestat puterea în felul acesta pentru a-i pune la încercare pe cei din poporul său ca să vadă dacă se vor încrede în el după ce le oferise astfel de semne ale grijii și dragostei față de ei și ca să-i mustre, pentru necredința și murmurarea lor. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid, la dreapta și la stânga lor. Apele s-au dat la o parte și au stat de o parte și de alta ca niște ziduri solide, în timp ce israeliții au trecut prin mijlocul mării ca pe pământ uscat. În noaptea aceea, egiptenii triunfau pentru că israeliții se aflau din nou sub puterea lor. Ei credeau că nu era nicio posibilitate ca aceștia să scape, deoarece în fața lor se întindea Marea Roșie, iar armatele lor numeroase erau chiar în spatele lor. Dimineață, când au ajuns la mare, Iată că era o cale liberă, apele erau împărțite și stăteau ca niște ziduri de o parte și de alta, iar copiii lui Israel erau la jumătatea drumului prin mare, mergând pe pământ uscat. Ei au stat puțin pentru a hotărâ care era calea cea mai bună de urmat. Erau dezamăgiți și furioși că, deși evrei erau aproape sub puterea lor, iar ei erau siguri că îi vor învinge, o cale neașteptată s-a deschis pentru ei în mare. Și egiptenii s-au hotărât să-i urmeze. Așa că i-au urmărit și toți caii faraonului, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vălmășala în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreunat mersul. Egiptenii au zis atunci, Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Egiptenii au îndrăznit să se aventureze pe calea pe care Dumnezeu o pregătise pentru poporul său, iar îngerii lui Dumnezeu le-au scos roțile carelor, astfel încât înaintarea egiptenilor a devenit foarte lentă. Au început să se îngrijoreze, amintindu-și de judecățile pe care Dumnezeu le evreilor le adusese asupra lor în Egipt, spre a-i constrânge să lase pe Israel să plece și s-au gândit că Dumnezeu ar putea să-i dea pe toți în mâna izraeliților. Ei au ajuns la concluzia că Dumnezeu lupta pentru izraeliți, le-a fost îngrozitor de frică și erau pe punctul de a se întoarce și de a fugi, când Domnul a zis lui Moise, «Întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreților. lor. Moise și-a întins mâna spre mare. Și înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă. Dar domnul a năpustit pe egiptenii în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea faraonului, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Nici unul măcar n-a scăpat dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său, Moise. Când au asistat la lucrarea minunată pe care o făcuse Dumnezeu nimicindu-i pe egipteni, evreii s-au unit într-un cântec inspirat care exprima plin de elocvență lauda și recunoștința lor.